Senbaki hordia eta jakusten di lahen lahenik la buancha en transmission a badela. Ata la buancha xalla xibion ekonomia ko sail nauxi etaik bat da, uano bat enplegiekin, industria eta ofiziale bezain beste. Eran bezala etxaltetaik honeko hamarra galdu da. Hots, buaek gutitzen eta etxalten emia aldiz handitzen da. Hunen ondorioa da langile eskaz gorria dela laboa etxetan, horri bi egiteko tresnak ostendia eta hunek kargak goatzen ditue eta erebenio etxipittzen. Hoi ezpaliza aski, borsttian iabilpena apaltzen aida, beti langileik estelakoz. Hos, diagnostika aski beltza eginda, eta hau ikuse behar da nula horri bihurtzenahalden. Eta hastetik, Echaltetan sistema kamiatzesa, echalde tipiagoetate beriz itultzes. Hoi ustedu, Joël Marion, herri alkargoako ekonomia arduradunak. Est-ce qu'il faut pas revenir à des systèmes euh, plus petits ou des exploitations plus petites? Este es behar Beriz Gibeljin, etxte kipiagueekin. Des, des exploitations qui sont de plus en plus grandes. donc euh, si on doit partir vers des exploitations plus petites? Juiten, e eta handiago beitia. Bena, behar du gëzun e badia adibidiak, unë të shabisitzen në haldela e qalte qipietan. Ushte dytë, haleke badiella elqibidiak, behartela shpianqa atxiki eta inxiat të behar du gula, popo zhamene në egitia, heri, heri kapilaen hamasurtsia në bildu behar agdia, berizin kështahore në stertzeko, Eta ondotik, laboantxako partaideekin dagun 6 urter bus propos jamenak egin behar lutukie.